mtazamaji wa ESTA TV. Karibu katika chaneli yetu. Tunayokuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hii leo nakuletea historia ya mkoa wa Kilimanjaro. Mkoa wa Kilimanjaro ni kati ya mikoa inayopatikana nchini Tanzania na makao makuu ya mkoa huu yapo mjini Mosho. Mkoa wa Kilimanjaro ulianzishwa mwaka 1963 kwa tangazo la serikali. Na mwaka huu ukiwa na wilaya ya Kilimanjaro na wilaya ya Pare. Kabla ya uhuru mkoa wa Kilimanjaro ulikuwa ni sehemu ya jimbo la Kaskazini lililokuwa linaundwa na wilaya za Arusha na Mburu. Wakati wilaya ya Pare ilikuwa sehemu ya jimbo la Tanga na ndipo baadaye kaongezeka wilaya na kuwa mkoa mkubwa. Asili ya neno Kilimanjaro. Asili ya neno hili ni makosa ya kisarufi yaliyofanywa na wageni kutoka ngambo ambao waliwasili katika eneo hilo karne ya 18 na kuwakuta wazao wakiishi hapo. Na wazao walikuwa wakiita sehemu hiyo Kilimakiaro. Na wao kwa kushindwa kutamka, wakasema Kilimanjaro. Na ndipo mpaka sasa jina hilo likawa maarufu. Na kupatikana jina la mkoa huo, yaani Kilimanjaro. Geografia Mkoa Kilimanjaro una kilomita za mraba zipatazo 13,209 na mkoa huu umepakana na nchi ya Kenya upande wa kaskazini. Lakini mkoa wa Tanga upande wa kusini na mikoa ya Manyara na Arusha upande wa makaribi. Na mkoa huu ni miongoni mwa mikoa yenye vivutio vya utalii vikubwa ikiwemo milima, mito na mabonde. Na miongoni mwa milima inayopatikana katika mkoa huo ni Mlima Kilimanjaro. Na mlima huu ni mlima mrefu kuliko yote Tanzania na katika bara la Afrika kwa ujumla. Jina la mlima huu ndio limeupatia mkoa huu jina lake yani Kilimanjaro katika mkoa wa Kilimanjaro ipo barabara kuu inayounganisha mikoa mbalimbali kama vile barabara ya Arusha kwenda Dar es Salaam au barabara ya Tanga kwenda Arusha na pia Kilimanjaro ni mojawapo ya mkoa unaopatikana uwanja wa ndege wa kia ambao unavutia sana na unafanya mkoa wa Kilimanjaro kuwa na wageni mbalimbali mbali kuja kutembelea katika mkoa huo. Wilaya, mkoa wa Kilimanjaro una takribani wilaya zipatazo saba. ambazo ni wilaya ya Hai, wilaya ya Mwanga, wilaya ya Moshi vijijini, wilaya ya Moshi mjini, wilaya ya Rombo, wilaya ya Same na wilaya ya Siha. Lakini pia ndani ya wilaya hizo kuna halmashauri mbalimbali, kata, vijiji na vitongoji. Lakini pia kuna majimbo mbalimbali mbali ya uchaguzi yanayopatikana katika mkoa wa Kilimanjaro. Makabila yanayopatikana katika mkoa wa Kilimanjaro. Katika mkoa huo wa Kilimanjaro, yapo makabila mbalimbali yanayopatikana katika mkoa kama vile Wachaga, Wagweno na Wapare. Amakopia kuna makabila mengine madogo madogo kama vile Wamasai Masai na Wakamba. Elimu. Katika sekta ya elimu wakazi wameendelea kidogo kwa wakazi wa mjini lakini katika sehemu za vijijini elimu bado imetetereka kwa kiasi kikubwa maana teknolojia ya mtandao wazi katika eneo kubwa haijashamiri. lakini kwa miaka ya hivi sasa sekta ya elimu imebadilika kwani kuna shule za msingi na sekondari pamoja na vyuo vya kati kwa ajili ya kutoa elimu kwa wakazi wa mkoa huo na hata wale walioko nje ya mkoa Kilimanjaro uchumi Uchumi wa mkoa wa Kilimanjaro unategemea sana kilimo cha kahawa lakini pia shughuli nyingine za uchumi zinazofanyika katika mkoa wa Kilimanjaro ni pamoja na shughuli za biashara, kilimo na ufugaji. Na Ni shughuli ambazo wakazi wengi wa mkoa huo huzifanya ili kukidhi mahitaji yao na kukuza pato la uchumi wao na mkoa kwa ujumla. Utalii Katika mkoa wa Kilimanjaro vipo vivutio vya utalii mbalimbali na baadhi ya hivyo ni kama vile milima mito na mabonde na katika milima huwezi kusahau kutaja mlima Kilimanjaro ambao unapatikana katika mkoa wa Kilimanjaro ipo milima mingine ambapo ni pamoja na mlima shira, mlima tosa, mlima Hamwera mlima Moshi na milima mingi zaidi ya hiyo lakini pia ipo mito ambayo na upamba mkoa wa Kilimanjaro kama vile mtobokwa, mtobutu, mtofuga, mtokilambaga na mito mingi zaidi. inayopatikana katika mkoa wa Kilimanjaro. Lakini katika mkoa huu wa Kilimanjaro ni mkoa pekee ambao una uwezo wa kuingiza watalii wengi zaidi kwa ajili ya kuweza kutembelea mlima Kilimanjaro, kuweza kutembelea mito, kuweza kutembelea vivutio mbalimbali vinavyopatikana katika mkoa wa Kilimanjaro. Na baada ya hapo watalii waliokuja kuja katika kutembelea mkoa wa Kilimanjaro, yani vivutio vinavyopatikana hapo, wengi wao hutawanyika kwenda sehemu mbalimbali zenye vivutio vingine kama vile Arusha, zanzibari, Tanga na hata manyara ambapo bado kuna vivutio vingine hii ni historia ya mkoa wa Kilimanjaro ilioletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli